A fost odată ca niciodată. A fost odată o femeie sărmană care avea doi copii, un băiat și o fată. Pe fată o chema Sprinteioara, iar pe băiat Mugurel. ioara spăla și scutura, Mugurel aducea apă de la izvor și aduna surcele, Sprinteioara aprindea focul în vatru și fierbea bucatele, Mugurel culegea pâine din pădure, Sprinteioara cosea și torcea, Mugurel împletea o pinci din coajă de tei Și seara când venea mama lor de la muncă Masa era așternută, mâncarea caldă Apa din ulcior rece, o gradă curată, casa măturată Într-o zi, sprinteioara porni cu mugurel prin pădure Să culeagă ciuperci Și cum mergeau ei Se afundau tot mai mult în desiș Uitându-se când în dreapta, când în stânga numai iată că într-o vale, o ciupercă mare și frumoasă O, iată, uite, iată, uite, O ciupercă cât mine de mare <fătă> și merge, merge de parcă ar avea picioare ha? Și ne face semne cu pălăria să pornim după ea O fi împărăteasa ciuperci. ea Iată de împotopita, ia, ia, ia, hai, după ea Adică, adică, nu, stai, stai, stai, stai. Ce perca cea mare de bună seama că e năzdrăvană? Să știi Aleargă, face tumbe, se dă peste cap, se joacă da, Parcă mă rendemna să prind. Vrea să se joace cu mine Ei, hey, vino și tu Acasă. n acasă, n-ai să-l mai găsești Spune-mi pe o pasăre neagră N-am ce să spun N-am ce să spun N-ai inima, n-ai inima, pasăre neagră Dar eu n-am să mă las până nu-mi găsesc frățiorul Vai ce să mă fac, ce să mă fac Voi de zilele mele nu mai nu pot de durere, vai, vai, simt că mi se apropie sfârșitul. Cine vorbește? Cine se plânge? Eu, alunul, din poteca asta. Pa ce s-a întâmplat, vai. alunule? Un dușman îmi rupe rădăcinile, mine tai, vai, vai, vai. mă mănâncă și eu nu pot să-i fac nimic, nimic. Vai, alunule, vai, nu l-ai văzut cumva pe frateorul meu? Nu, nimic nu văd de durere, nimic. Și uite, mi s-au îngălbenit frunzele a moartei, și nu-mi stăm putere. Sunt și eu tare amarută, tare amarută, să știi. Oh. Trebuie să alerg după fratele meu, dar n-am oh. să te las să mă alunule. Am să ajung eu la rădăcina ta, să văd cine. Uite, ți-am adus și apă. Nu m auzi? Poate-ți fi în fire copacule. Oh. Aveai la rădăcină un vierme, un vierme ticolos care umbla cu un clește și cu un fierostrău. Se ruga să-l iert, dar eu... Ah, se trezește din și în ah, îți mulțumesc, printeoara. Ai, mai scăpat de la moarte, singur, prin puteri. Bună e a adus de tine. Ești năzdrăvan, alunule, că uite, dai frunze noi, verzi și proaspete, chiar sub ochii mei. Nu are nicio semnătate dacă sunt... O mină zdrăvan Dar tu ai o inima atât de bună Încât simt cum de la ea Vine căldura în ramurile mele Uite, uite, rupe nu nuierușe Da așa, așa, așa, așa Cu atâta te pot răspăti Cu această de vei atinge copaci uscați Pe dată vor înflori și vor da rod Devei atinge Crenguțele uscate Ele vor înverzi și vor da rădăcini Devei atinge crenguțele verzi ele sub ochii tăi se vor preface în copaci. Rămâi sănătos, alunule! că, uite, se lasă noaptea și eu nu l-am găsit încă pe frățiorul meu. să-l mai găsești, dragă! să-l mai găsești niciodată, niciodată! Dai drumul, mamă! Dai drumul din cușa copilei! Mai sunteți puii, mame. În vă dau să mâncați Nu suntem vremâns, mamă Și să nu-i faci niciun rău Fata pe care a înghițit-o ne scăpat la moarte Ne-a scăpat de palaurul cel negru Care venea să ne răbească Uitați-vă, copii fetita pe care am prins-o e vie și nevătămată Cum îmi bate inima Pasăre măiastră Credeam că n-am să mai văd lumina zilei E adevărat că te-ai luptat cu balaurul pentru puii mei? Am făcut și eu ce-am putut, pasăre măiastră am, am o nuielușă fermecată Am atins cu ea rugii uscați din calea balaurului Și rugii de mure au înversit pe loc Și l-au încolăcit le l cu o mulțime de ramuri Se sfârcolea, scotea flăcări și striga că vrea să mănânce pui de pasăre măiastră Dar până la urmă a pierit Tare, tare, ne-am depute bal lauri, mamă, piu, piu, piu! să-ți mulțumesc prin teioara că mi-ai scăpat puii de la primejdie. Cerem ce vrei, căci-mi stă în putere comori de aur, nestemate, gătel de împărăteasă <Olga realised> Ciuna din acestea ci să-mi spui, pasăre măiastră, unde l-aș putea găsi pe frățiorul meu, de care m-am rătăcit când culegeam ciuperci în pădure. S-a auzit o bubuitură, s-a iscat un nor de fum și după aceea nu l-am mai văzut! Într-o clipă voi înconjura lumea Tu bate de trei ori din palme Ca să ajungi până la fratele tău, îți trebuie o de fier și îndrăzneală de viteaz Fratele tău, Mugurel, e la zâna hapsână din Muntele Negru La zâna hapsână din Muntele Negru? În adâncă robie trăiește, iar muntele-i păzit de o lupăică cu dinți de oțel și ochi neadormiți Și niciun muritor nu se poate apropia de munte Îți mulțumesc, pasăre măiastră Ține fulgul acesta Când vei fi la greu, pune-l în podul palmei și cheamă-mă Acum coboară din cuib și pornește spre noapte Tot spre noapte Și mai ține minte Zâna Hapsână e tare vicleană și nu poate fi răpuse decât cu sabia uriașului Dar sabia uriașului... Ra, nu mai întreba, măiastra a zburat, iar tu n-ai să ajungi niciodată la palatul zânei Hapsenec cra. Ce vrei de la mine, pasăre neagră? De ce de câte ori am în suflet un pic de lumină, vii cu tot din adinsul să mi-o stingi? întoarce acasă, sprinde Ioara, întoarce-te acasă Și-am mers printeioara și -a mers zi de vară până în seară Cale lungă de poveste peste văi și peste creste Trecând ape mânioase și pădurind mecoase. Iată că într-o dimineață, pe când se afla în marginea unor munți Fata auzi o larmă clocotitoare Când se uită mai bine, văzu într-o vale un om uriaș, mare și înalt avea spinarea cât două porți puse alăturea, brațele groase cât copacii bătrâni. Cu un fel de gheoagă, uriașul lovea stâncile și munții. Munții se prăvăleau, stâncile se sfărâmau în bucăți. Pământul se cutremura. Sprinteioara se piti într-o peșteră să-și dea seama ce spune uriașul. Dar oh, de fi cineva să-mi scoată blestemata asta de viespe din ochi, i-aș dărui orice. Viespea mănâncă vederea, am să dărâm toți munții de durere. A? Arată că nu mă pot apropia de tine din pricina propădului pe care îl faci cu gheoaga aceea furisită Unde ești, binefăcătoarea mea? Unde ești? Aici, aici, pe o stângă oh, Nu te văd, îmi pierd vederea din pricina vieții Stai locului, stai locului, că vin numai decât Dar cum să ajung la ochiul tău? Urcă-te pe stânci Uf, mă pricep eu, dar tu le dărâmi și le faci pulbere Uite, am să mă astâmpăr am să stau neclintit, deși îmi vine greu Ești cât muntele de înalt. dar te vai cărca un copil Se vede că nu ești de prins cu durerea Ia, stai, stai, stai așa, nu clipi A, Așa, așa, gata, gata A furisita de viespe Îți mulțumesc, fată bună mi-ai scăpat lumina ochilor. Nu mă mai doare. Îmi vine să cânt de bucurie, dar nici nu știu cine ești. Și ce cauți pe aici? Sunt Ioara și am pornit către Zâna Hapsână să scap din robie fratele. Aha. Dar Zâna nu poate fi răpusă decât cu sabia uriașului. Eu ce? sunt uriașul, dar sabia mea nu ți-o pot da. Hmm? N-ai o poți ce. Girderește mai bine de o mie de ocale. Dar iată, am să rup din ea o bucățică și am să-ți fac una pe măsura ta, care va avea tot atâta putere dacă vei fi îndrăsneață. Hai. Hai, vino în fierăria mea. Cum s-ar Fierul din Uite! Asta e sabia ta! Și uite și șapte perechi de o de fier! Și iată și ciocanelul năzdrăvan! Cu el, dacă vei lovi în muntele acela blestemat, el îți va deschide o poartă! Și acum, mergi spre Sprinteioara! Sunt sigur că-ți vei scăpa, frățiu! Din tăioara mulțumii uriașului își puse sabia la șold, vârâci-o cănelul în sân, încălță o perichile de pinci, iar pe celelalte le puse în spinare și porni la drum. Și merse, și merse multă vreme, până simți că o dor picioarele și că o strâng o pincile. încălță alte opinci și prinse din nou puteri, și iar merse și tot merse zile fără număr, nopți fără număr. Lupoicei cu dinții de oțel Și se vede muntele negru oh, Dacă ar dormi lupoica Și nu mult Numai cât aș putea ajunge la peretele muntelui Parcă-i turbat așa alergă Și-i sar scânteile din pora Cum? Ai ajuns până aici? Nu credeam, da, de aici, de aici încolo n-ai să mai faci un pas Taci, taci, pasăre neagră, nu mă mai speria Nu mi-alunga îndrăzneală Ai să mori, ai să mori dacă nu te întorci acasă Da, da, ta mamă, plânge și te așteaptă Nu-ți e milă de ea? Da, da, mi-e milă Dar nici pe mugură nu-l pot lăsa în ghearele De cât mai necășii pasăre neagră Mai bine mai ajuta cu ceva Te-am pus la încercare, fata mea Ești vretnică de-acum am să mă pierd în lume. Drum bun. Craa, craa, craa. Acum chiar că am ajuns la greu. Numai măiastra mă mai poate ajuta. Fulgule, fulgule, adu o pe stăpâna ta aici. Iată-mă, sprinte Dar lupaica, lupoica nu știu cum ar putea fi răpusă. Să mă duc să întreb undeva. Da, M-am gândit eu la asta, dar nu-mi putere, M-am gândit că dacă ar cădea peste lupaie, cu o ploaie de foc, o ploaie deasă, ca o pădură... Destul, sprinteioara. Mi-a iluminat mintea. Am să chem toate păsările din împărăția mea și am să le poruncesc să vină asupra lupoai cei, cu crengi aprinse în ciocuri. Și o să se facă vâlvătaie nemai pomenită. Și cât te șterge la ochi, veniră mii și mii de păsări cu vreascuri și tăciunea aprinși în cioc. Lupaica a fost pe dată de flăcări înalte care se aruncau asupra ei. Fiara a început să urle, să se zbată, să sară. De căldură dinții începură să-i se topească. Văzând aceasta, sări prin foc. Focul o aprinse și lupaica îngozită fugii arzând până căzu în propria prăpastă. și mi-a făcut loc să trec. Numai odată l-am lovit cu ciocânelul tatevaur și uite prin ce coridoare ciudate și prin ce cămări împodobite cu pietre scumpe trec. Dar da, ce pustiu, ce fric! Îmi eut doar inima bătând. Și nici nu știu în care parte s-o apuc. Atâtea uși și coridoare luminate doar de sclipirea nestematelor. Dar nu m-aș rătăci, a, ah, da, parcă se luminează mai tare. Și uite, uite o fântână cu ghizdurile făcute din oglinzi. Ah, și parcă se aude ceva în adâncul fântânii. Inima, fi tare și nu te speria. Numai de n-aș visa. Mugurel! Spre cu te, Ioara! Surioara mea! Surioara mea! Dar cum ai putut veni până aici? Mugurel, cât de rupte ți hainele Ei. și cât ește palid la față, dar, dar ce duci în sacul acela din spinare?" Neste mate, surioara. Neste mate. Prin această fântână e drumul până la comori. De când m-a răpit zâna haina, cobor în fiecare zi în fântână asta și caut nestemate. A zis că atunci îmi va da drumul când voi umple șapte odăi cu nestemate. Șapte, șapte odăi. Eu n-am putut până acum să umplu decât un ungher. Eh, pietrele scumpe se găsesc rar. Și unde-i zâna hapsână? Unde-șa de anume nu știu. Da, dar vine din trei în trei zile aici să numere nestematele. Și dacă te va găsi, va fi rău de tine și de mine Întoarce-te mai bine acasă, surioara mea Ieși din munte O să vină hapsâna Din clipă în clipă trebuie să sosească Întoarce-te acasă, Nici surioare. nu mă gândesc ne Nici nu mă gândesc Ne va răpune pe amândoi Hai, hai repede, mugurel. Vino cu mine Surioara Lasă jos sacul și haide, haide Dar cei, cei cu piatra aceea pe care o țin mână? A, e o piatra atât de rară Încât nu știu dacă se mai afla alta pe lume Are puterea asupra cei doi copii porniră, dar drumul pe care venise fata se ascunsese Trecură prin peșteri boltite pe scări de marmură, prin hrube întunecoase Și cum mergeau, o stâncă se rostogoli și le tăie calea Încercară să iasă prin altă parte De sub o bucată de piatră, să un izvor cu apă clocotită În munte începu un vuiețul Cărările și drumurile se închidau văzând cu ochii, bolțile se prăbușau, peșterile se perecau, întunericul îi impresura. Mugurel scoase din sân piatra fermecată. Nu se vedea nicio ieșire. Atunci, sprindeioara atinse din nou muntere cu ciocănelul dat de uriaș și cei doi copii ieșiră la lumina zilei. Ce, ce sână, <appeals> sână, sână, <scribes> ap, sână, vânt de miață-n noapte, <recomand protege> vânt turbat, într-o clipă să mi umpli pe sus și să mi urci pe muntele secete să moară acolo. <ride> Din zbor să-i dezleci pe o opincile de fier și să-i smulgi stabia din mâna. Bani, bani. Ha, ha, ha. Acolo se stata a Cine mi-a văzut comorile, nu mai vede niciodată fața lumii. Niciodată <gri> Aici nesfârșitul, Sir Ioan Nu te teme, nu te teme, frățioare Poate găsim un ram cât de mic adus de vânt Ori de vreo pasăre pentru cui ah, Sunt cuiburi de vulturi pe aici dacă crenguțele lor sunt putrede mm. Când m-a furat absâna, Sunt aici m-a adus, pe muntele secetei Și m-a întrebat dacă vreau să mor Ori să scormonez pământul pentru nestemate. că mi aduc aminte de un cuib să-l caut! Unde? Unde? Unde? Eu, hai să vedem! Ah! Uite-l! Ui, da, da, da. Are crenguțe uscate! Ah! Nemai bomenit! Crenguța atinsă de tine cu nuielușa de alun s-a prefăcut într-un copăcel! Un copăcel verde! Și crește văzând cu ochii, parcă ar fi fermecat! Nici nu-mi vine să cred! Florește! Înflorește! Înflorește și leagă rod! Ei, și ne scapă de arșiță cu umbra sa Acum nu ne mai pasă de zâna hapsâna Nu ne mai uite, pasă Uite, roadele copacului nostru s-au rumenut da. Hai să le colegăm le Hai, hai, nu-ți mai duce palma la ochi E adevărat ce vezi Nu visăm niciunul Mielușa de alun are putere Sunt dulci roadele copacului oh. nostru Dar tot nu vine să cred Și miresc mire, mate și se moase mm. Sprindeioară de ce faci? De ce rupi din ramurile copacului? Ei, păi, ca să fie mai mulți copaci pe muntele secetei, mai mulți! Așa! Uite, uite cresc în dreapta noastră, da. în stânga, stânga noastră, noastră și puțin mai lavară, în treabă păture, stânga, rucoroasă! Dacă nu ne-am gândit la măicuța noastră, am putea sta aici mult și bine, fără nicio grijă da. și fără nicio teamă. Trebuie să să coborâm și da. să da. pornim spre casă. Așa e? Da, da, da. Dar cum o să coborăm? Da. Sub noi, sub noi se cască un înfricoșătoare da. și pereții muntelui sunt netezi și nu ca sticla. Uite. Uite ce o să facem! O să rupem o mulțime de crenguțe verzi din copacii care s-au înalțat aici. Așa! Facem câțiva pași la vale și aruncăm pe munte o cranguță. Crenguța se face pe data copa! Ne sprijinim de el și aruncăm alte cranguțe. Tot așa! Tot așa! Și făcând cei doi copii așa cum își pusese răngând, din vârful muntelui și până jos crescură pe dată o mulțime de copaci cu rădăcinile înfipte în stânci. Ținându-se de tulpinele copacilor, începură să coboare. De la o tulpină la altă tulpină, de la o rădăcină la altă rădăcină, încet cu băgare de seamă, ca pe niște trepte, mugurel și splinteoara, ajunseră la palele muntelui secetei. Zăna hapsana, uitându-se spre muntele secetei și văzându-l verde împădurit, își puse mâinile în păr de ciudă și porni ca o vigelie într-acolo! Ah, nu mai scăpați voi acum! Nu te apropia! Nu te apropia zână Hapsână, că va fi rău de tine! Pe mine! Ha, ha! Pe mine nu mă poate nimeni virui! Nimeni! Să vă închid în adâncul pământului În întunericul, întunericul lui. Ah, cum? Ai la tine sabia uriașului? Așa, așa scudioare! Ticălosul acela de vânt Nu a putut-o smulge? Și m-a înșelat aducându altceva! Nu te apropia! Nu te apropia de noi! Lasă-ne să plecăm! Lasă-ne să plecăm! Ți-a robit destul, Mugurel! Nu te apropia de noi! Nu te apropia! Să-mi lungesc mâini! Să mă prefac în balau cu solții de Un în scorie cu flăcări pe nari! Va scăruasta în lup în pajură și tot n-am să vă las! Dacă e așa! să vă las! E, dacă e așa, atunci să vedem care pe care. Ce văzut! Nu te apropia de Happen să! de mine și de mine! Mă lovit cu sabia uriașului! Ai lovit cu sabia uriară? Să-i oară! S-a prepăcut și pulver în scriptul oară! nu ne mai temem de mine Să părnim spre casa noastră! Spre casa noastră! <gloră> și ținându-se de mână, Mugurel și Sprinteioara Trecură prin pajiști înflorite, Pe lângă izoare limpezi, Străbătură codrii îmbroși Și câmpimănoase. Păsările le cântau în cale, Vântul le răcorea frunțile și-au mers, sau mers, până când, într-o zare de deal, o văzură pe măicuța lor.